Përsondejtë të për mushira bekimet e Zotit të gjitha të grumbulluara mbi Zotrin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi bashkëshortet e tij të, të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kësaj botës të cilët e ndjekën rrugën e tij të, të mirë deri në ditën e kiametit. Ne vetë të vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në vargun të, të së ne kemi filluar ciklin e ligjëratave ndë ndërlidhshmërinë e pashkoputur në mes e debit, akhlaqit, etikës si do të thotë do ta çojmë në gjuhën shqipe dhe ajo e cila është aqida, besim, parim i bërtham e njeriu i cili ka besuar Zotin xhellal xhelaluhu. Pra, kemi paraqit prej argumenteve dhe fakteve dhe vazhdojmë paraqit se nuk ka dallim në mes aqidas dhe e debit. Pra, Edebi është një lojë reflektimi asaj që njëriju ka besue. Dhe kur njëriju ti mungon prej edebit, në atë dozë i mungon edhe prej besimit. Andaj nuk kanë darje mes këtëre dijave, qishë nuk kanë darje mes imanit dhe veprës. Pra njëriju nuk mundet me pretendu iman në zemër, pa e nëzirë në punë, dhe nuk mundet me pretendu besim të pastër, pa e nëzirë ata në moral të pastër, në edukat të pastër, e kështë të më rapë. Dhe përmendëm se i bënkajjë me lëgjëvzije ka thanë Se djetarët kanë thanë Edebi është rëllojsh Edebi është rëllojsh I cili ka në tërlidhje me akidën Edebi me Zotin Gjellewala Qish musil me Allahun të bareke Vë të ala Qish musil me pengamberin sallam, Raporti me pengamberin ton Muhammedin a.s. Dhe e fundit për e edebëve është Edebi me kryesat Edebi me kryesat krej saktë pafshin njerëzit, gjinat, melacët, çdo krijesha që ka kriju Zoti u xhel, xhelu xhelalu, për shpëndave dhe kafshëve, gërscilave këtu më radh. Pra, kemi fol për edebin me Allahun. Dhe e përfunduam kët kapitil. Sonde do të flasim me lejin Allahu xhelu ala për edebin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, Kur'ani na e ban fars edebin Jo e debin që ka na mujna me përfitiru, pa ata që ka aje kërkon. Andaj na që shtajibë në kajim e lgëzijin e filim. Zotin së mund është madhuru ti që gjdo, aje që gjdo. Edhe gjdo adhurim që ka na e bojmë nga vedvetja, pa e më bështet me Quran dhe Hadith, Zotin e refuzon. Edhe nëse e ki një jetin e mirë, edhe nëse e ki me sinceritet të supozuar, nga se s'kon mundësi. Popo supozojm se njeriu me sinqeritet dëshiron me adhuroj Zotin Xhellahuara me formatet e tij. Allahu e ka refuzuar. Allahu e ka refuzuar. Pse? Nga se të madhit nuk i afrosh, por vetë se aj çish doje. Andaj Allahu Xhellahuara nuk na pranon as një lodhje, as një sakrificë, as një mundim në jetën tona, çka na thonë na e kena bë për Allahun, por vetëm se ke sakrificë ka çënë kërkume. Ka qenë e kërkume, andaj në shofë mi grupet të taktuara që shenë rafidit, të sirat një nësot me shia. Ata e mundojnë vetë vetën, e torturojnë vetë vetën, e malkojnë, e rafinë, e shpojnë me shpata. Va këta Allah nuk e pranënë, Allah u gjela këta nuk e pranënë. Që ka thënë, autori librit në njëjë në Kur'anit, ka thënë nëse njeri ju i mshënë murit me kokë, për hirtë Allahët. Ta theje kokën për hirtë Allahët. Shkon, nuk shkon dhe Allahu gjelluarë, nëse njëri ju e vratë vedvetin, për Allah, vedvrasje, nga depresioni, nga tëkqijat, nga telashët, e thotë më mirë pia pi për ati vedvetes, shkojt e zoti. Jo, nga se ti nuk më nëshme shku të ajë, për vetë se ajë kërë të morë t'i e. Andaj, njëri ju du të me pasë kojdes këta, se tek Allahu nuk shko që ishtë dojnë ana, po gjishtë që ishtë dojnë ajë me na pranuarë çisdon ai më na pranova. Dhe ngaqë kaptin ka edhe shumë për të fol, kush dëshiron më zgjerojë e merr librin e Ibn Qaym al-Juzeyyë Madarij al-Salikin dhe zgjerohet në këtë tematik. Ne do të vazhdojmë me edebin e dytë, thëllaj është edebi, çka thon Ibn Qaym al-Juzeyyë fasl al-adab ma'a al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, edebi edukata etika me Rasulin Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam. Ktohin ky adab i të gjithë pejgamberit Ta që ka përmenim në qajibit. Mirë për po neve jemi në gërku me cëllim pengamber, me ndjekin e Muhammedit sallallahu alaihu sallam, duke nga se në ndjekin e Muhammedit nuk ka kundështim në ndjekin e të tjerëve. Përvesh nëse ka ardhë Muhammedin me diçka që ka kundështu ata. Ater po, po në përgjithsi, ata bashko në bërthamat dhe parimat krejësore. Thot i për në qajim, el gjozije, Allah e më shirovët, vë emmal edabu me arresul, fel Qur'anu me Sa hiperkat e debet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Kur'ani është i mbushur me ta. Kur'ani është i mbushur me ta. Dhe shikoni, drejtor nxjerrin e debve prej ajeteve, çka ti nuk t'çon mendja. Nga se çka tha Ibn Kaibil Xouzije, "E debin Allahu em, e e e e e, e, e vendosi si thesar të cilin nuk e shohin të gjithë." Pra nuk e çet haptas Po e çet elëf shehtas. Pse? Nga se Edepli shkojnë e kërkojnë. Shkojnë e kërkojnë, gjurmojnë, jacojnë, hulumtojnë, sikur kur, kur kërkojnë ujë në bunar dhe e nxjet. E ejejnata. Mirë, po njeçka janë sipërfaqësor, ata nuk e shohin. Ata nuk e shohin. Andaj na kujtëm të edukata e pejgamberëve me Zotin e tyre, a e shikoshi sa preciz kan folën me Zotin? Kur ka çën pun sherri ka thonë bona une. Kër ka qenë punë të kajri, ka thonë, ka urdru zoti. Me gjithë të të dhijatë ja ka urdru zoti. Mirë, për, për shkak se për i përjashtë, do këtë ndë njëherë, për shembul, thirja e, e anijes, nga ona khidrit. Allah e ka urdru, së so ajtë se ka bërë me vedete. Ajtë ka thonë, mafe altoa anë emri, si kënë bëgë të punë vetë, nëse mu sa u qëditke, qënë e të bëgështu, e vrajt i fëmijën e vogël, mi për shk për mësë mja përgëcu Allahu Jellu ala, për i për jashtë dhe i prën e ligë. Andaj, njëriju duhet me hulumtu edhebin në Quran. Pasaj, thot, Ibn Qajim e l-Gjauzije, fërraqësul edheb ma'ahu kemalut tëslimu lehë. Thot, koka, maja, edhebit me pengamberin, sallallahu alaihi sallam, dhe kjo bërthama. Pak tasë qëndëron. Qile është ajo? Et kemalut tëslimu lehë. Miju në nështru mënir absolute ati Miju në nështru në mënir absolute ati Kjo është e depi me pengamberin ton Sallallahu alaihi wa sallam Mirë, e kthejmë nga ona tjetër Në khide, qëa kimi thonë? Paj bazamenteve Të islamit është Enë Muhammed e Resulullah Se Muhammed është i dërguar i Allah Që në në në këptan? Kur të thunë shke që preje, që ka në në në këptan? I bindem ati pa kusht qatë të më tonë pa kusht nuk i mujnështë të më tonë banë maceta si dush me ngu banë maceta tjetërën si dush me ngu ja. e pa kushtëzuar bindje a këtu ka thonë e debë është kjo a e shikoni në të rrët shmëri pra mes e debë dhe besimit kjo realisht pak ta banë njeri ju delë prej feje nështë edhe të dikush unë nuk i bindë në kritë punë të ati a qatë thojë edhe të mi ju bindë ja, unë dhe të me legikuni arat punë apo qe njerëz te cilot thoin ka dallti mos e shit menën me qira nga se dallaj ka thënë e xhëmerat për fjalive te zindikllokut kjo jo ashtoj se jo edep dhe dhe rebel te boda pejgamberit kjo eshte edhe kufur dhe del prej fej Allahu xhelal xhelalu ala ne qadan ko ka edebit eshte me u nshtrua në mënyrë absolute atina alai salatu wassalam wal inqiyalu li amrih dhe me ju bind urdhrave të ti. Kur të japë urdhër, me ju bind pa e diskutuar. Nëse të ka arrit urdhri, ne do të folmë se duhet me u vërtetuar dhe qse na nuk jetojnë asot me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam Allahu na munsof me ahirat. Mirpo neve na vin urdhrat nëpërmjet haditheve dhe dietar kanë vendosur rregulla të si vërtetohet lajme dhe kjo shkendës së një orë në mesin e njërzë të dijes, nëse vërtetohet lajme atëher atëher është sikur me në dëgju prej ati a lehi salatu bil vë selam qëtëra prej e devit pranimi i lajmeve të ti me pranim apsolut dhe vërtetim dhjën një lajme, thotë për nga mesam ka ndodhë kështu ka ndodhë ashtu, ka me ndodhë kështu. Ti pada këti lajmi, qka do shme bo? Dhe që miratim, po, s'ka dishim se kam ka me ndodhë, s'ka dishim. S'ka dishim, si kur Ebu Bekri, Ebu Bekri, kër i thanë mushrik, ishte të botë të rekti Ebu Bekri, radhujallahu anë, dhe për një herë, e këshin dëgju mushrik për rasin e isras dhe mirajit, që kanë gritë për nësram në qijë, e ka shku në mes gjithull aksa, dhe i thanë, A, po pe diç apo do të tash kë? Çka i ke besuat ti? Tha çka? Tha po thot se ka i mçill, do ta ka shku naksa për ninat. Tha si ti ke thën e vërtetë është. Pse ka thon si ti s'ta se lajmin kush pe ka thon nuk është i besuesh, pra ai armyk është. Pra si ti ke thën, shiko. Ktu si ti ke thën, çka ndon kuptohet, vërtetimi i lajmit. Vërtetimi i lajmit. Pra nëse e ka thon, ata raj ka shku A, a ka thonë, as ka thonë, e vërtetoj, pas thaj, se ka orë lajmi prej anësë mëshirikve. Ande ka thonë, ti pranështë të gjitha lajmet me kabul, ti bësh kabul, këtë i thush, këto i ka thonë për nga mberi jonë, sallallahu ari sallam, dhe kanë mendohet ashtu. Dune jahmilahu e jahmilahu mu aradat e khjelin batil, pa ja dhi kërshy lajmeve të ti, imaginatave të kota. Por që e mu dhjen një lajmi për nga meri sasëllëm, e ti thukë që shka me ndodhë kja, a bashka me ndodhë që shtu, dhe filon, imaginon, fabrikon mendimet kota, dhe filon të rëzohë të ty e lajmi ti. Por që e mu, për nga meri a rejë salatëve sëllam, ka thanë se une e ne e fratu kumë, il e lë haud, unë jam i pari që ka shkojt e haudi, të një loj bazeni, apo që shtë aquj, një loj mbledhimi të madhë të ujit, ku kanë me pije gjenet litë, ka thonë në i pari jam ati. Tashtë ti, mund është me imajinu, me mund të marë citja. Qishka mu kona ajë, qishka mu kona. Deri sa, mund është me zbej këtë lajmë, edhe me fillu me dyshue. Abo? Për që mu ka thonë, për këtë bazen të bëngamberi, ale i salatë të selam, numri i gotave të këti ujë, është ke adedin në gjumë, sa numri i ujëve. Sa numri, yje. Ktu Allahu na bën iptiloneve. Dhe thua se ka edh numrin e yjeve. Në po nuk ka nevojë me ditë. Allahu nuk ka ngakalzuar. Ka Mirë, po na e vësojmë se në çat numër të madh që janë yjet, në çat numër janë edhe gota të ati bazente, ku do të pijet uji aty grumbullit të ujit, nga e cila ka thënë me ansram ku shpej për i ti mo nuk etët. Mo nuk etët. Adith tjetër, ka dhëmë me nga mërë a.s. Një njëri para juve nga benu Israel e murë lopën dhe i hipin me kalëru. Me kalëru. Pra edhe shpreja kalërim në nëngupton se me kali bota jo. A i ka murë lopën për këtë mesele. Tha edhe ju drejtu lopë ati thasë që jam kryu për këtë mesele. Lopëa i tha, nuk jam kryu për me më kalëru. Su me mu s'kalerohet, po me mu lëvrohet ara. Ta shket lajmë që gjepranonë. Qyshe ka thonë lopa Në dhojna, lopa i ka drejtu Ka thonë, o të njeri Unë nuk jam kryu për këta Eksë të më radë Edhe kështu lajmet të cilat janë Ta trullavin të i e dë njerë Imaginatën të tënde Pse? Po këtu sprovohemi Këtu sprovohemi Te lajmet Andaj unë e thashtë në tefsir Kushe mba në menë Se e ledhine ju minu në bilgaj Ashë sprovha me madhe Me e besu Atshka se shef Me e besu atë qëka nuk e shef. Pasaj thot, ju se mihi ma akulen, au jahmiluhu shubheten, au shekken, ka thonë dhe nuk duhet me janë djerë karshi lajmeve të pingamberi, sallathe sallem, ndë një emërtim të cilin aje qunë logikë. Par shembol, sa të egzistojnë fraksionet të ndryshme të cilët thoin, janë një salajme, të cilat vinë nga Muhamedi, sallathe sallem, dhe ata nuk kena mundësimi pra nuk përdojnë Orvotje për me tregu se kjo nuk përputhet me logjikën dhe diçka ju po besoni kocina, Allahu na rruaj. Dhe kjo është për kacrimin pejgamberit selam nëse të liga. Kjo hartzon pejgamberin e tij. Dallë këtu ka zendiklluk. A do të mostabrte mendon një shubhe, imagjinim të cilën të jun logjik. Të cilën të jun logjik. Për shembull thotë, Allahu të ka dhënë time, Allahu të ka dhënë ti arsye, Allahu të ka dhënë ti racio ti dushme por dorata dhe jo vetëm ha si ti kishtallai ti hiç mos tani apo i vllaj jo, dashur nga se na, na fillimi çka don shejhul islamu taymija osht e vërtet se me mendje kemi kuptuar se ajo është pejgamber se më dhan dikush çëshe çëshe vërtetuese është pejgamber thonë me mendje është jashtë njerzor në kuptimin që i zhbritet shpallja është mbi personalitetet të gjitha personalitetet kush rrein ka dëshmuar jeta e tij për bestikri të plot, takë valëk të plot, s'ka prek dora e ti të lik, s'ka bo shqirkas një herë, e shumera dhe prajsejnë dhe sët, e dokumentojnë pëngamberin e ti. Pro, me mendje ki kuptu së është pëngamber, po mirë, pasi me mendje ki kuptu së është pëngamber, qëka nëmë kupton pëngamber, mi u bindë absolut. Pro, a urdhroj ka logika mi u bindë? Po, nga se logika nuk i kupton të gjithas e ndët. Logika është e kufizume. Dersa, të kufizume. Nërsa lajmët që ka vjenë pengamber e salam me to, janë të pa kufizume. Janë të pa kufizume. Por shembo, lajmë i pa kufizume. Nga se janë tërme të satë, dykush me dhe që ka i pa kufizume. Pengamber e salatu e salam, ka thënë Allahu gjelluar e ka arshin, e që da kriesa me madhe. Apo, arshin zotit, është kriesa me madhe. Ajo është sakf el-makhlukat, që a ti ja ketë kriesa dhe. Pra, arshi me ta është Allahu Gjelluare. Nën ta janë që i jetë univerzit, kretë, edhe na jena nën ta. Po mirë, a du është të tashë me hedhë këtë lajmë dhe me aqitë kërshin një asenë. Që shë mbanë kriesa kriusin, nuk do me thanë, nuk e mbanë ajo. Ja. Nuk e mbanë kriesa kriusin. Para Allahu Gjelluare ka mërë arshin për madrimin e vetë vetës për madrimin e vedvetës i jo që arsh i e mbanë zotin a nëgatë dhënë djetarët Allahu që ndronë mbi arsh dhe ajo është i pavarër për ti edhe, edhe para se me qenë para se me kryu arshin Allahu gjelluala i, i panevojshëm për ta Allahu nuk ka nevoj për kryesat Allahu nuk ka nevoj për kryesat këtu vjen njëri ju do më thonë i testoët i mani a e beson lajimin dhe a e hedhë paralogikave të ti lajmë tjetër Po Engamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thon jenzilu rabbuna zbrat zoti jon kullu leyle kullu leyle çdo nat në pjesën e tretë të natës edh thot a ka ndonjë ai cili ka baur ju na ditën t'ia fale a ka dikush ndonjë kërkesë t'ia pëlqesë mirë tash nëse e hedhim në logjik thojmë si zbrat çu zbrat kri, kriju si zbrat në cilën e parë, e cili cilë është kryes. Aja za cili në u dhe billa. Allah unorrit. Pse valë, vet kjo logik dhe vet ki perceptim është përplasje me së kryeset dhe kryusit dhe ti nuk ki mund si me, me harmonizu. Qish harmonizot? I dhuet qish i takon ati. Qish i takon ati. Se, shikoni lezër, logikat sa do që të hulimtoje, blokohot me një vend blokot, anë dhe që ka thonë i bënkaj mellë gjozije, ju se mihi ma kullen, mos të janë djerën dhe një sen, që aje që në logikë, ka dalë të përceptoj, së mund është me përceptu, dhe i dashër, së mund është me përceptu, që është zbret, po thu zbret, edhe ka thonë me nësëm zbret, edhe u krykje mësejle, se ka orë lajmë, kjo është lajm. pasaj thot, apo, lajmë, pasaj thotë, au jahmilu hu shubë Shubhe Nëse shubhe Ka dalim mes shubbes edhe dy shibit Andaj djetarë kanë dhe kush ka shek Niman a kefir A kush ka shubhe jo Andaj dhe zë këtu pravim të gjuarave se Në shibë I thëm të dija dhe dy shib I thëm i ka shubhe Edhe kur të dush Qa qa dy shim Ka shek, qa dy shim A nuk është e njëta Se djetarë kanë dhe në, kush ka shek Del prefeje ku shko shubha zdel prefaire se esh arit maturidit kullabit murjid khwarist kret kan shubha shubha kan vas khan shak çallan shubha nuk kan mujt me perceptu çu çduot jo çse kan besu ai e beson se pejgamberi alayhi salatu sallam oshti dërguar i zot e ka dërgua allah po kur e merr një fjali nuk di me e kuptuarn realitetin e vet kjo shubha mi thon ti mi thon atiti A mendon se sa ka thon beon sa m'ket hol? Jo, thot, e besoj e ka thon. Amë ajo çish pe kupton ti? Kjo është uhbe. Nëse çubh është çka do të them, përziherje. I shtebe. I shtebe është i ngjajshëm. Pra kur është diçka e ngjajshme, i thon shubhe. A kur dyshon lajm, i thon shek. I thoin shek. Andaj kjo, as ka të bëjë me qaim as një shubhe, as një shek mos ia çet qarshi lajmeve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ketra, thot, au oh, ju kaddimu alehi era rrijel, apo mësid nëzjerë për para mendimet e djetarve. Nuk ban me mor një adith dhe me mor një fjalë të djetarve, kush dhe qovë, dhe me përplasë ata. Me përplasë. Me thonë, kallar, takshimi a përpudhët me keta po jo. Ja. Jo, ja, nëse këtu e nënshmonë fjalën e, e, nënshmon e pengamberit sallës sallëm. Ata dush me posë bingje, se hadithi pengamberit alehi sallatës sallam, është mbi kërejt libra të djetarë dhe ligjaratane të të tërë. Një hadith. Ajo është palje, a fjallë të njërzve janë të krije, janë të krije. Andaj nuk ban me, me i përplas këto. Wezubeleti edhenihim edhe nuk ban me i përplas hadithet me pjellat e mendimeve, mbeturinat e mendimeve. Shpesh herë, në emër të intelektit dele dhe, dhe mbeturin. Apo, njeri ju, dë njerë, Dodash me nxirr, kujton se pse i ka dhon fuqi, kujton ça ajo është? Allahu ndëroft. Apo, kujton pse i jat zor ndonjë herë, ajo është e mirë, jo vë. Ti mun mundosh mund ngjersu me lodh dhe në fund del mbeturinë. Ku më thua atë? Si çka do të bën kajimi? Mos i bjer hadithët me mbeturinat e mendimeve. Oni ato e kanë zbukuruar, e kanë rregulluar, e kanë e kanë bërë të hëshme. Mirpo, mbeturia është ajo. Ajo është në beturin fej wahidahu bit tëhkimi vë të slim duhet me pas me nga mberin në bingën një kur kujtë mësmi u bingën si atina kur kujtë mësmi u bingën si kur ati kur kujtë mësmi në nështru si kur ati kema wahad el mursil subhanahu vë teala që që që ka ba Allahun të uhid i cile ka dërgu Muhammeden në bingën në bingën në bingën në bingën në bingën në bingën në bingën në bingën në bingën në bingë لاي ماذا أعكبتت؟ شكرا لبنقيم <تصفيق> الجوزية فهما توحيدان كتو يعني دي توحيدة كتو يعني دي توحيدة لا نجاة للعبدي من عذاب الله إلا بهما نكشبطن بري أزاب الدنيم تالله وتفتس كوش ينم دي توحيدة توحيد المرسل توحيد درغوة واتوحيد متابعة الرسول واتوحيد ديكس بنغم بيرت Andaj që kemi Allah unë një, që ashtu e kemi Muhammed e sëram një. Pastaj, ndihmohemi me o gjalar dhe djetar dhe shpegime dhe konkludime dhe elaborime për t'i kuptu këtë dhia, mirë për nëse vjenë në thotë dikush, a, a barazohem kella, kurësësi. Asë njëherë, pse? Ajo është Zotë Allah. Ajë s'ka fillim, s'ka mbarim, nuk muj me pru fjallën e filanit me Zotën Gjellë Gjelluhu. Asë Muhammedin a.s. me ojën matë madhë që ka egzistën? Së mundët. Asë me Ebu Bekrin, asë me Omerin, asë me Othmanin, asë me Alijun. Nuk mundët. Se, gësërësh për nga mërë. Fe la ju hakimu ila gajri, nuk gjikot përvecë se te ajë. Nuk gjikot përvecë se te ajë. Ve la jërda bi hukmi gajri, dhe nuk knaqët vetëm se me hukmin e ti. Nuk në të vësën hukmin etiket kjo për e debit dhe pengamberit tonë sallallahu alaihi sallam Wa la ya kifu tenfidhe emrihi wa tësdiqa khaberihi Ala ardihi, ala qawli sheikhihi wa imamihi Subhanallah Tho dhe nuk e nërpret lajimin e pengamberit Në besim dhe zbatim Dere sa tja qoje hojës E jok shtu me ba Pra nëse vjen një laj Për pengamberit sallallahu alaihi sallam sa i ka thon Muhammed alayhi salatu wasalam dhe hadithi është e Sahih Buhari, e Sahih Muslim, e Sahih Tirmidhi, e Abi Daud, ku do të qallih sahi. Janë bajtulemat për saktësinë e atij hadithi. Thot mos ta ndalojë besimin atë hadith dhe zbatimin e atij hadithit përpara se më ja çu hocës më thon, a a kuptoj këtë, a kuptoj kështu. Përveç, përveç se është për meselëve të to polemizuna përvesht në sërështë meselë e prej të punë mizua. Andaj thot, mës të pezulloj adithin, ala kauli shekhihi vë imamihi. Për shembol, me than, e kumë dëgju një adith dhe t'i bindësh, dhe të tregojnë o gjallarët se aj adith është i pengamire dhe salatës salam, edhe t'i thu, po ma hoqe em nuk thë qështu, a kjo është me e prue për plasje adithin me hoqën tamë, a kjo është rezik i madhë, kjo është rezik i madhë Mështabjere hadithin A përputët me medhhebin e vetë Dhe grupën e vetë Por që i mu dhe lezën një hadith Së ki le zhukur Se eftit të ndi E ka thonë pengamberi a.s. Edhe thu Hadithi sa i ama Nuk i di be gjemati a menojnë qështu Nuk i di a kanë Tu më nëshme shku në shirkë Më nëshme mëri në kofër Se valë se bje besimin në hadithë me këshirë njera, beson qështu gjemati ajo. Pra e banë gjemati në këndar, të besimit aditheve Allah unë arrujtë. Andaj sheikhullu islamu të i mije, ka thonë, këtu së provohën njërësit. Këtu së provohën njërësit. Se e merë hadinë, thotë, e ka thonë, për nga mbire a.s. Ama nuk thotë gjemati e më qështu. Nuk thotë grupa e më qështu, nuk thotë hoqe e më qështu. Edhe këtu e të stonë imanin e ti. Dhe as, a i cili e më dhron Fa in edhinu lehu nëfëdhehu ve qabela khabera Wa illa fa in talepes selamet e ahradha an emrihi ve khaberihi Ve fawodhahu i lejhim Thot, si tijapin leje me besu, a i beson Pra ja dërgon një hergjematit Ja dërgon hoqës, thot, qa dhubër këtë adit A dhe leje, leje, se kjo nuk ashtë, nuk, nuk A, e, eh? i thot, nuk kuptohës shohë e kështu me radhë Pa folmi për adha që morin vesh Për jo për adha të nuk marrën rënvesh dhe kanë kanë kanë kanë hawa kanë eps në mohimin e haditheve. Pra pothuaj nuk pothuaj pothuaj kjo me tonën, nuk përputhën me tonën. Kjo vall kur vlen vëllazër. Kjo vlen për mëdhëbës e ibn Qayimi kur ka jetuar në kohën e tatarëve, në kohën e sharive, në kohën e xehmive, në kohën e fraksioneve të shumta. Dhe në atë kohë kur xhallar të sunnetit, ju kanë kallzu hadithe të pejgamberis a.s. njerëzve, adat nganjë çita vetë xhon. E jash ju zëme besu. Ai ka dhën Sahih Bukhari ka transmetu. A e besoni ose po ka dhën ama duhet më shkoj me vetë hocën. A do ibn Qayyim këtu reagon. Thotë mos e ban hadithin pezull për hocën tat. Po hadithi mbet hadith. Dushmi besuar fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë, nëse është për njerëzve çka shikon me shpëtu më shpejt, çka bën? Thotë, oh xallah të dinë më mirë dhe të sfol heç. Kjo është kategoria e parë. Thotë, ata e dinë më mirë dhe nuk fol. O illa, nëse bëhët filozof, qëka ban, harrafëhu. Fillon me, me ndryshu, jo se ka këtë kuptim, jo e ka atë kuptim, jo nuk i kuptu mirë, e kështë të merad. O illa harrafëhu amma vadi'ihi, wasemma të hrifëhu të uilen vë hamla. Dhe e qunë, pas taj, kuptimin që ka janë në gjithë hadithit, se e ka për qëllim, që e tapën nga mbejrë a lehi salatu sanë. Për shembol, ka orë njeri, hadithi sa i muslim, dhe apajtoj umetit për saktesine këti libri. Vja një njerit e pengammeri, alej salatës salam, i dhe tja Rasul Allah, ej në ebi, o i dërguar i Zotet, ku është baba jam? E ka përës përshënëm, a nëzjar, a në gjennet. Ej në ebi, kale finnar, fanzjar. Ka për babën e ti si ka dhe, në dhëtari. Fa raja, edhe është këthi mërzitur. E ka vetë përgjigja nëzjar, o këth Pa pyengambëri Allahu i selallahu alajhi wa sallam, rrgjëu këtë mënchatnjëri edhe një herë. Kur e ka kthie i ka thënë peygambëri Allahu i selallahu alajhi wa sallam për shkak se ka kap mërzie e madhe babën zjarrën e ka. Ka thënë inna abi wa abaka fi anar. Edhe babajan, edhe babajot janë zjarr. Domthon ti çat shumë mërzite, edhe mendove se kjo çështë të takon ti, po që i takon Zotit. Argumenti që i takon Zotit çare baban tani ka shtin zjarr. Po shka këse s'ka besu, shka këse ka bo shirkë, edhe babën teme ka shti i zjarë, edhe u ka qëcu. Në më masu baba i babaj pengamberit, s'asallem, ka i në zjarë, tash qka vinë, vringë fraksionet të ndryshmet, të se dhe tojnë, nuk mundët babën pengamberit me pasë zarë, s'ka shansë, teori s'ka. Qish mundët për njëri që ka i në gjenëm, me dal pengamberit me i mirë, qëto e kanë dishimi. Qaj thonë mineve, adetën e ka transmitu ima muslimi. Dhe Allahu gazmit ajete se baba dhe nana e pejgamberit e selam janë në zjarr. Ç'a më bën? Nuk i jete më i dashur për babën e ati, atit dhe nanën e atit sa i vet. Ka shku te varr me or kaqajt. Dhe Allahu ka thënë: Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sidhuj ban istighfar, sidhujmës mos ban. La yaghfir Allahu lahum. Kur çafal ja Allahu te re. Ku këqjon këta? Andaj thade ban qaim al-jawziya, nuk ban më ndryshu këto. Këtë janë tekësit të prejra Kum e quen e babën tem Allahu Gjelluara e ka caktue A dhe dhe e quen pastaj Te uil Allah pastaj e quen Te uil Tha kalen hu a uilu hu, hu Edhe thot duhet mi a gjith kuptimin E duhur Këtu ku do me dal Gjitha adith djetar të komentojn E komentojn Mirë po ku e dalimi mes bidagjive dhe lisonetit Ma në menë këta Po dhe ju i komentojnë i adithet Edhe ju thoni nuk kupton, çfarë kupton? Po pse a ti në spi pranohet, juve pranohet. Pse li, pse ibn Taymijes, pse Ahmedit i pranohet e këtyrë si pranohet. Edhe ki ka thon, kët kuptim, këtë ka thon kët kuptim. Pse vallë? Sheikhul Islam ibn Taymija ka të shkruaj më për këtë libër. Ka thon se na kur e morr në hadithin, nuk na intereson para prekisht, a mos këna ndoni besim që përplaset me këtë hadith. Jo, e shikojm të zhveshur. Dhe mundomi me kuptue çish e ka thon edhe nësejnë e i urdzonë disa bindje qësë i kemi pasë për para a bidadzit shikojnë ato bindje që i kanë vendosë mësë mithi jemi asë një kusht mështë një djetarë el kërkhi, hanefi hanefi kë nuk dhe mëndonë se ka fanatik së ka fanatik për shafiive neve dhe të flasme me lejnë Allahu gjelluala për fanatizmën medhebor me lejnë Allahu të barëke se ka fanatika hambeli, shafi, maliki dhe hanefi Po përshkak se na i retojnë në vend dhe ku është të përhapur me dhebi Hanefi, mendojnë asë, vesh Hanefiit janë fanatika. Shko në gjipë të shefë, shko në gjipë Shiri Shafiit, qëfar fanatika janë, shko në Saudi dhe shikoj i Hambeli qëfar fanatika janë. Shkoj, shkoj në Maroko, Shiri Maliki, qëfar fanatika janë. Apo, kërkisha ka thonë, ka thonë gjdo ajetë, që kjo fanatizëm, gjdo ajetë, edhe gjdo hadithë, që ka vjen kundërshtim me medhebin ton dhe me fjallën e imamit Ebu Hanifës, ka thonë i ka sa dy gjendje nëse kundërshtohet, pra vjen një adith thotë ndryshe që ka thonë hoxha vjen një ajat, thotë ndryshe që ka thonë hoxha thotë i ka dy gjendje që kjo blokim total shak i me bëmë me ketë e gjendje e parë nëse kundërshtohet gjendje e parë thotë ose ajeti është i pezullum, a më nuk i di, hoxek adit. Ose adithi është i pezullum, gjendje e parë. Pro, ajeti adithi, që të më në i pezullum? A i ledzohet, mirë po, nuk punohet me ta. Pro, është i vërtet. Ajeti është i vërtet, adithi është i vërtet, mirë po, ku të këndështohet me hoxek, që ka thëjt, ki o pezullu, nuk punohet me ta. Apo, a po, Ës koni kuptim që përputhet me Hoxhën, po unë nuk e di Hoxha e ka ditë. Kjo gjëndja e parë, ose e pezullon, ose i bart kuptim tjetër. Ës përputhet me Hoxhën. Edhe e dita ka thënë se është hadith i dhaif nase dina. Hoxha e ka ditë. Po për shembull vjen hadithi sahi, kundërshtohet me madhhebel, ki çka ka thënë? Ka thënë, jo jo. Ki hadith ash dhaif, po unë jam te pa. Mu po ndogët sahi. Pra që me e më pranuan në monir të pa diskutuar qeta kjo nuk është e drejtë me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam me pejgamberin duhet të mëkon njeriu i kujdesshëm nga se Allahu xhellahu alake ditën e gjykimit ka më napit çka i keni dhënë përgjigje pejgamberëve Allahu ditën e gjykimit nje ka një ti o biri filanit çka i i thon Muhamedit alayhi salatu sallam në vart trapitja jam trapitje nuk janë bëjja filozofike pyetje të thjeshta Kush i përgjigjës shpoton të Zotë i Gjelluale? Allah u në mundë soft. E para më rabbuk, cilë e Zotë i jotë, cilë e shpingamberi, dhe cilë a feja jote. I bë këtu, a përgjigjme, as përgjigjmi, a përgjigjmi Allah u Gjelluale edin. Allah u në mundë soft të gjithë, dhe me në e zhidhë gjuhon me u përgjigjë. Andaj thë të i bën kajim e lë gjozije, mos të ndeshe hoxën me pingamberin. Mos të ndeshe, këllu Gëse dhe gjallart, e din që ka thamë pengamberi a.s. Ti nuk mund është me thamë për shembol Në të makalzoj e mu e buhurrejra hadithin A që ka menon e buhurrejra mu nuk këmë interesan Ja Allah Se, se e buhurrejra edhe e trasmetan edhe e kuptan ma mirë se ti Në të makalzoj e mu hajsh e hadithin A që ka menon aja mu nuk këmë interesan Qish Ajo, ajo ka jetu me pengamberi E di që ish frim që ish merë pengamberi a.s. E di në që ish frimon Tanë natën e ka pas me veti sahabë të në ditë në kam pasë për nësëm me veti së mund është me ditë që ma mirë së hajshë a ka tanë abduhajbë një omeri e ka ditë që shmerë frimë pengamberi së selëmë e bubekri, paramendoj kemi përmend rasti, pengamberi sëm ka qeni si uritur së ka pasë që ka me hangër ka dalë jashtë paramendoj një asë omeri së ne ka vëretë sa nështë i uritur asë omeri ku që ka vëretë? e bubekri e bubekri Edhe ka shku te shokt e tjer ka thon, "Kjo eshte i uritur." Ku ediktove? Po ediktoi se un e di qysh mer frimkë. Pra, oj shikush mja afurt ti bashkarisht i beson, ama ai ma mire njef. Ka edita se eshte i uritur. Po ai ma afur aty, o meres se ka dheu. Ka, ka thon, "E uritera ka ban pau jam devorej." Ka sku kalip ushtim. Pra, ata cka jan ma afur jan mat nje or me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Basaj thot Feli enjelqa li abdu rabbehu Bi kulli dhembin alëll i t'lak Mon e men tha Thot hoja Me e taku robi Zotin e vet Me kejt gjunaat pak u fizim Pardet shirkut Khala e shirk billa Pardet shirkut Khajru lehu min enjelqahu bi hadhi l'hal Ash ma mirë për ta se me e taku Me ke të gjendje Qelën gjendje këta shka e përshkrujte Ven hadithi ka kada lakadan. Ven, had, ven hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi ma përputhet me xhemat. Na përputhet me grupun tim. A përputhet me shoktë tim? A përputhet me xhallorëtimi? Atërt e kibop pejgamberit sallallahu alajhi madvogurse za këta. Jo ti dush me bë këta përputhen me ta. Këta a përputhen me ta? Se smunësh ti pejgamberin me mat me shoktë tu. Po shoktë tu i mban i çet në kandor te pejgamberi sallallahu alajhi edhe nëse janë këtë gabimi thuk, a vi shef në ju kam shok ju dushum? I një të mirë, Allah ju rrujtë e e ndëroftë, pengamberi ka thë ndrygjë dhe u krik i mabë. U krikë e me sejle, nuk e qaj kokën që ka thë njërzit. Kjo është bingjat dhe i pengamberi se se le. Dhe ma e menë, Allaho pat nëzirë si situata se le. Pat nëzirë Allaho si të ata, që me e kundështu, kërejt njëst e aferët nuk le. Pse? Me të testu imanin. Më të shkona jo këtë me harmonizim dhe me, me, me romantika i shkona e lejtë. Vëllau, li jebëllu e kumë, vë gjëalna ba'dakum, li ba'din, fitnë tën, e të sbirun, ju kemi ba një një një kjetërit fitne, fitne, a kini me ba sabër, a kini me ba sabër, a dhe në e gjenëa, sahabët, jam për plasë, që neve me na testu, cëlin, cëlin, ali ju me mua uion, jam për plasë, jam për plasë, shumë prej sahabëve, ka dhonë, se ki mirëti, gabë me kije, ka pa sahabëve, ka dhonë, Prej, e për xhelozis që ka pas për fein e Zotit te Baraka wa Taala. Ka pas diëtor që në Mezhedit si kanë pranuar. E Banifia kur i ka dalë nzon si ka shku me moj Ders, e buj Yusufi ja ka thonë selam në pyetje ka thonë, "Shkoni vetë në çështo." Kur e ka kthi ka thonë, "Hoxha pas ka dash thon, me thonë sala se pas na vaktin me moj Ders." Këçka nuk e kupton. Si sa ka pranu? Muhammed ibn Idris Shafi'iu ka pas polemika me Muhammed ibn Hasan al-Shaibi, al-Shaibani me nzonën e Banifus. Ka posë polemika Ka mbo rrëdut Imam Ahmedi Me shokët e ti Imam Bukhariju Dhezër Imam Bukhariju Ka vdek pi shokit vet Ebu Jahja e dhuheli Ka vdek pi këti A i dini se që ki A është Imam i Elisunetit Imam i Elisunetit E ka së provu Pse? Se ja ka morë gjematin Ja ka morë gjematin Imam Bukhariju Kër ka ardhë në Në vendet e tina Në vendet e Afghanistanit atje Në vendet e Afghanistanit atje Dhe ja kur e ka marr xhamatin ka shkuar ka sprovu me pyetje të Koklavitshme dhe janë thuqë kë xhamati ka dhënë leje Buhariu ka Kabidaxhi kanë një dvecni nzan se kemi përmendur në në biografinë ai është imam muslimi dhe ai nzan se i cili ka shkruar biografinë dhe tre veta e kanë vuros tre veta ka shkuar te familja e dajve të familje, vet dhe atje e ka vuros dhe e ka vau Allahut lutje ka dhënë zot me moshhtirin për tre ditë ka vdeq a jeni i bikut për i shogëve dhe na sot duhet as kët mosmërzu pasket së tudëjë në xalawton. Po çka ka pasën me dë vetëti? Çka ka pasën me dë vetëti? Ajo çka është e natyrshme, sprova. Allahu na sprovon. Andaj të ibn Qayyim me të taku Allahun me çdo gjuno, ama mos me, me taku me këtë gjendje është shumë më e lehtë. Cila është kjo gjendje? Gjendja e cila ti e merr hadithin dhe ja çet xhematit kandar, hoxhës kandar, Zoti na ruaj. Thati ibn Qayyim al-Juzeyy do të treguajë një shembull Tha dola ka të khatop të jo me mbaqda e kabiri ha ula Kënë folin ditë prej ditëve me këta Ka përshin me këta rrisimtar dhe bidatëgji Me të të mdojt prej tëre Me të mdojt prej tëre Fëkull të lehu Dhe i thash këti Shiko, i bun kajimi Flet me bidatëgji Hoq E kabir Pari Pari e tëre Kus janë këta Tësët i kanë komentua ditët në përpudhje me Epshe dhe tekat Etere, dhe i thash, se el tuk e billa, po t'lut na për Allah. Iben Kaimi ka thënë ati. Lë u kuddira enër rësul, sallallahu aleyhi sallem, hajun bejne adhurina. Pash Allahum, mu konë pengamberi, sallallahu aleyhi sallem, gjallë në mesin tonë. Mu konë, suppozimisht, mu konë gjallë. Wa qadë wajahena bi khitabihi wa bi kelami, dhe na drejtojtë neve me fjalë dhe me legjerimin e ti dropping army rezolpo supozojm dhe na fol direkt e <të> kana farzan aleina an nattabahu min ghairi an nu'ridahu ala ra'i ghairihi wa kalamihi wa madhhabihi am la nattabahu hatta nu'rid ma sami'nahu minhu ala ara'i an-nas wa qoulihim <dissimul> shish fark pite subhanallah qadan bar allah yam tudvet mu kan peygamberi xhall dhe me na fol ai <të> shkon farz per neve Në ndjek miniher fjalët e tij dhe me i zbatu urrat e tij, pa i marr ato fjalë dhe me i qutë hoxha jon dhe te me dhëbët e njerëzve dhe te kokat e njerëzve dhe me qeshil, a por puthet me ato, ajo. Por para mendoj vlla, për këtë test është, sikur pejgamberi sllall djallë. Edhe të folti je, pa jatni fjalë. Edhe ti siguri thua, pret ka dal, çkoj ta vëti unë vë tash. Hoxhën tam. Gjemotin tëmë, a, a, që për thotë, që a i ka thonë? Thë kale, a i më thaë, Belkanë lë fardu lë mubadaratu, ila lë imtithali min ghejri lë tifatin ila siwa. Tha ma dje i shkonë farzë me ju bindë fjale se ti duke mos e këtë i kukën të kërkush. Thë kultu lehu i thashati, Thë mellë dhe nëse këhë hadhe lë fardë dhe anëna, e kushe ka pëzulu që këtë farzë prej neve, A koka fars. E kush e ka pezullu kët fars, ku neve kena ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përpara neve. Çai ka thënë: "Wa bi ayyi shay'in nusikh", i ka thënë Ibn Qayimi, edhe me çka është pezullu? Fa wada isbi'ahu ala fi. Tha e vendoi gishten e tij te gjuha e tij, wa baqiya bahitan mutahayyira. Dhe mat i çuditur dhe i i habitur. A ki ba njëri u kërë e nërë, gishtë një të, së kam shëmë e folë, dhe më thonë, ti shkanë për nga mberi, ale i salatës e më gjahë, dhe të kishë folë direkt, a kështë shku me vetë, di kanë, a, qështu ajo, jo, kanë e kështë e vetë, kërkanë se kështë e vetë, e kështë e zbatu urdë, nëse i ki besu përndryshë, testohet imani jëtë, ve ma nata ka bi kelime, të ti bënë kaimi, asni fjar La mukhalefet e mbrihi ve shirkibi. Tha kështu duhet musil klasa njerëzë me pengamberin së sëllëm. E mërë fjallën dhe e zbaton fjallin e pengamberit sëllëm dhe nuk e kundërshton ata në urdat e ti dhe nuk i ban shirk ati. Subhanë, e ka gjithë mi bësh shirkë. Allah, qësh i bësh shirkë, kura dhe në dikën tjetër. Pengamberit, qësh i bësh shirkë, kuri e mërë fjallin, thukë, prejtë, ti kithon ama biz që më veten di kanë tjetër Allahu on e rrit. Por këtë tu di ja paguhet te Zoti i shtrejt. Por këtë tu di shirket paguhet te Zoti i shtrejt. Nëse nuk ke arsye valide te Zoti xheluara paguhet Allahu on e rrit. Pastaj thot: "Dhe jo uarafal aswat dhe jo mingrit zanat wa izajil a'dha'i bis salati alayhi wa taslim wa azli kalameh an al-yaqin" dhe jo me e zhvesh fjalën e ti nga bindja, me thon fjala e ti sahi Ama nuk është një qimë përqin kjo Nuk është një qimë, nuk ka bingën këta O e një së të fede minhu ma'rifetullah O e një të lakka minhu ahkemu Jo me thonë prejaditheve nuk mirët njëftimi me Zotin Këse i mënkajimi ka pas me këtë kategori pun Ata kanë thonë, këshyre, sa i përket besimit nuk e morë në prejaditheve Në të flasmi, kanë thonë, besimin Akide, nuk e morë në prejaditheve Se hadithat janë supozuese. A logjika është e prerë. Kta e kan thon kokat e tëra. Nuk e kan thon njërse vegjël. Njëse më thon kan thon nuk duhet me marr akiden për haditheve. Megjithatë ata e van qaimat el-juziyye e trajton si si musliman. Pse vallë? Se s'e kanë pas me sharr. Nuk e kanë pas me sharr, mir po i kundërshton me të madhe. Shikon se i zot mbeturina të mendimeve këso më radh. Mir po i trajton brenda Brenda Islami. A ka marrëse më thon dikush se marr akidën prej hadithit? Nuk e marr hadithin si si bazament. Kësholerant, megjithatë, ibn Qayyim al-Juzeyri ka thënë shumë mirë sa ka ndarë më thon, dhe nuk i ka trajtuar si mosbesimtar. Pasi ka thënë: "Belil ma'awwalu fi bab ma'rifati Allah 'ala al-uquli al-manhukati, al-mutahayyirati, al-mutanaqida." Al Fëjë më mor akidën prej kokave. Imagjinuse iluzionare, të të hutuara, kontradiktuse. Por dhe mekë, e lini hadithin, shkon i logikës. Logika është kontradiktuse. As njoni që të në gjamiës menon njëtë. As njoni të ashtë gjamië të më dëgjumue, nuk shkon në menë shka i shkon dikuj tjetër. Si të cëli prejuve, dikun kamri, ku së kamri tjetëri. Dhe kjo është fuqia e Zotit e Vare, ke u atelën meditim. As njoni prejuve, e ato as jashtë, e ato tjerë, the krejt Allah i ka kontroll. Kjo me logjik skapo ndazur. Ti shikoj kët kontroll. Ti ke shkuti kontetat, ti ke shkuti kontetar, aj ka shkuti kontetar, aj keti ka kontroll. Kjo me celën logjik. Ande ka thon mutalaqida, kjo është kontradiktore. Pastaj ka thon, "Wa fil ahkam ala al-taqlid al-rijali wa araiha", dhe thot me mor dispozitat prej ndjekjes e njerëzve dhe mendimeve të tyre. "Wal Qur'an wa as-Sunnah inna naqra'uha" të berruken, edhe me nëmbejt Kur'ani ve sëneti veç me ledzu për bereqet. E ki ba disa njerëz? Dhe në kohën ton ka kësi njerëz, që ka thonjë, kësire, fejen të i mere me ledzik, banu njeri mirë. Që ka që feja? Shë më ka njeri mirë, dhe. <laughs> Sejnë e palavra. Njeri mirë. Këtë dhe një më ka njeri mirë. Edhe kërë e morin Kur'anin, bereqet me morë përja ti, e bo? Me morë me pishkirë. Me, pishkir, me 4-5 pish Qe qe nuk është kështu Kurani s'ka zbrit për këtë. Allahu gje nuk e ka zbrit për këtë. Allahu e ka zbrit Kur'anin për me lexuar. Por çka ka or sheria te ka leju Kur'anin e vjetër me djeg. Pse? pse me djeg Kur'anin e vjetër? Neve kush nuk kanë vjetru Kur'anat. Ajo ka vëtur në qina biuve, na është dikujt po. Me të vjetru. Se nefit i kanë vjetru Kur'anin vëlla. Të e lexuaj çat shumë dhe a do shka mi bota tash, di të rgan thon, djege ose futen tokë. Qadli bzidhi, s'u ka vjetru, po ka ju ka vjetru, to e lexu shumë. Lexo, lexo, lexo, e ka nis ato fletat muthik gadal gadal, muzbe edhe kanë filluar mu shkoc. Çam i vau ka thon djega, që me mujt mos më upërdhos fjalët edhe munda ajetet. Po nejve kurr na është na është zbëndën i Kur'an. Me nau, me nau çoptu prej lexuesës të madhe. Me thano hoxh, mu kanë prish fletat me çam i vogti Kur'anit. S'ka. Pse? Me se s lexohet. Nuk lezohet, mbaot raftati. Kënë nuk është për raft, va. A të do t'i mënkaj me lëgjëzije. Nëse nuk mirëm për Kurani dhe aditi dispozitat, ata përshka shvizohet Kurani? Te berruken me mor për recet. Apo, në rabi për shembul, në shtetet arabe, shiko ku ka mëri nivelli muslimanve. Shiko ku ka mëri nivelli muslimanve. Kur adën e shvizohet për për recet, edhe e len vetur ati. E dhudhu, pse e leket vetur, thot me msh Vallë ditë amar çkaun të, të lexu, jo te lanatin, të lan vetur e kështu me rad. Onda duhet më madhru librin e Zotit Te Bareke u Teala. Ose për shembull, disa njerëz thonë, "Ah, Kurani është një libër i madh, shumë i madh akë libër." Po vëllaz, çka shka shumë ata? Ja, kî Kurani po e banalizoj për ta kthyrë çishfolën njerëzit. Ja, kî Kurani çka kanë tash, akë Allah. Ai gëzuna ja. Shumë ajo është i theja dhe po Allah, hajtë e qenë me lezojnë amë Kjo pre shetani dhe zërë E madhrane, e madhrane, edhe i binë Që e thotë dhe ti të madhru Kurane, që hajtë të madhru? Sigurata sëtë kurthire zani Kujtojnë që e në të madhru Allahun Tuk e lëviz piveni të po? Tuk e thonë Aziz Allah, Allah është i madhë Allah është i madhë në gjami i marhë I opi të shpia Së madhruhet Allahun me palavrat e tua Allahun madhruhet Andaj njëri du të me kuptu mirë këtë meselë La enë të lakka minhume usulet dini Vë la furua Tho të qka nëse nuk i mormi prej Kuranit Baza dhe degët e fes Baza dhe degët e fes Dhe zërna pe Kuranit mësojna edhe qish Besotë Allahu Pa dhe qish dilet me Vojtore Zotë i underoft Pa Pe Kuranit mësojna qish besotë Allahu Qish besotë Melacha, qish besotë Libri Dhe preqit i Kuranit e kena mësu qishkotë me vetore Sa Allahu ka thonë Gait, ose nëse vjenë dënjoni pre juve, prej në Vojtorës, që e Kurani, që so, e Nisa, pse, se ki Kuran nuk ka zbri që ti, me thamë vesh, a, ki Kurani i malë, jo, Allah, që ta përmen, Allah u gjellëvala në Vojtorëm, pse, se të je përdojta, Allah u nuk i ikë realitetit, Allah u nuk i ikë, e të kam sukë, adon ku të shkojsh, pastrosh, ku të desh, ekstomerat, pse, sa i ka zbri edu kusë, a i ka zbërit me të botë tërbije, me të adhon edukatën qka ti të konë. Wa me në talëbe dhalike, wa ramehu, a dhejnahu, e saajna fi qat i dhebirihi, vës të salish fatihi. E qka thunë nëse shkojnë dhe, dhe më lartë, a ta kanë shku. A i qka munotë për Kur'anit me mësu fenë, me mësu e dispozita, duhet me armitsue, duhet me shkullë, me raj. Me shkullë, me raj. A ka sotë, kër ti thunë, shikovë dha. Bazamenti jen, ka dhe o gjallarë shka ju ju, ju prishet qefi kur ti thu, ej, unë tijë të respektoj shumë, ndëroj shumë për hësha këtë gjallaki po unë e baza me dhe kam veç kuran berëm kuran, a, i dalin mend i dalin unë nuk mund e të balazur fjallën të anën me Allahu qëllëvalë unë për duhe me dit Allahu që ka thonë, një ti anë i bëni hazmi që ka thonë fes elu ehle dhikri inkuntum la ta'lemun Në ajetën e Zotit, pit një njërës të dijes nëse nuk dinim. Me qka? Me argumente dhe fakte. Pra, më po du me di që ka thënë Allahu Gjellu Ala. Ata dhe dhe përnë kajmë e lëgjëzije, që që ka thënë Allahu Gjellu Ala, në që është në edhebë dhe ka lezuhe shumë prej ajetën ku ka thënë Allahu Gjellu Ala. Belë qëllubuhum fi gëmratim min hëdha, velehum e amalu min duni dhalike lehum leha. Amilun, ka dhenë Allahu Gjelluala, madje zemrat e tërë janë fi ghamra, në dehje. Janë në dehje. Dhe ata kanë vepëra të sëtë i kanë punuë. Minduni dhalik le hum amilun, hatta i dha e khadhna mutrafihim bil adhabi, i dha hum jeqë erum. Këta të sëtë e kanë kundrështu për nga mbejnë ale i salatu selam, dhe Allahu Gjelluala i kanë disa vepër sëtë du të me danë logari për ta. Kër t'ju vene dënimi, ata klithin, bërtitin, klithin, për të të keçti. Se, se, se nuk e kanë djekë, për nga mberin sallallahu alaihi wasallam. Pas e dhe të allahu që, la të gjë erulljoh, mos klith një sot, mos u anko një sot, se për para, kili klith kunder për nga mberin sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Inne kum minna latën sallon, se ju nuk keni mundihmusat. I bënkajim e gjëzije, i bje këto ajete, se a i cilë nuk i bindet për nga meri të lejë salatës salam, vjen një dit ka me klith, këpëtë një fjallën klith, rënkon me të kajtme, me zon, për të keqtit qka e ka gjithë për e azabit Allahut, Allah unarujt. Pse valë, Gëse nuk ka ditë me trajtuve pengamberin Sallallahu aleyhi wasallam Pasaj ka prue edhe ajetet tjera Ku ka thënë Allahu gjellu ala Se ata anuke meditojnë fjallin e Zotit të bareke Va të ala pasaj thëtë Va në nasihu li nëfësihi El amilu ala në gjatiha Je të debbaru hadhi il ajat Hakka të debburiha Ajësili adoh vetës khajrin Dhe e këshilon vëzveten Duhet me i meditu këto ajete Kë Allahu gjellu ala fletë për bindin dhe pengamberin Ka shumë ajete vëzë Nëse filojnë nëmi lezu ajetët Nësë gjatët tëjëpër lë jarëta Ka shumë ajetët Ku Allahu jela kërkon mi u bin në munil absolute Për nga merit alaijë salatu vë selam Men e taër rësula Fëkat e taër Allah Kësh i bin dët Rësulit i kua bin Allahu tebareke Wa ta'ala Qëka të të të bën qajme ljëzije Wa jetë emmelu ha haqqa të emmuliha La thë meditohë La thë përsiha të mir Me menjën etina Wa ju nzilu ha alë l dhe le të zbite ajetin në realitet, e le të shofe që dira. Pëse që dira, se nëse gjithbet ajetin në realitet, e shepht njerëzit sa janë me Kuranin afër. Nëse merë Kuranin dhe mundohesh me zbite në realitet. Të musliman, jo të, muslim, jo, të jo musliman. Ska lidha jo musliman. Të musliman nëse zbite Kuranin. Kime pa aqe bule oqe, kime u që ditë. Thu, kjo shka shkërnë këto. Me ata që ka është në realitet, zotin arvitë. Allëdot, sidush me pa çudira, zbritja e atet në praktik. Wala yadhunha ihtassat biqawmin kanu fabanu. Fallë mos mendon se këto ajete janë për disa njerëz që kanë jetuar në kaluarin dhe mo nuk vlejnin. As sesi, vlejnin edhe për sot. Vlejnin edhe për sot. Sa ajete përfshin tabt yada Abilehabin wa tab. Malkuar çofshi duar të Ebu Lehebit, të malkuara janë ata dhe dit presidentëve ka dalë Bulehebi dhe i ka thon to mall kofshin durt te muhammed. Apo se ketanake mbledha, apo ndena vol per diten e xhigimit na kimbledha. Pasa njeriu sot nghenget ajë, shumë. Nuk nuk përkaçohet vetëm tek aj. Pasa i thot fal hadithu laka laki wasma'i ja gara wallahu almustaan. Qi shkanthan arabot ti jam te drejtue, ti jam te drejtue me, me lexojim Allahu qoftë në ndim. Pas ta i thotë, vë minë el edemi më arresul, sallallahu aleyhi sallem, ella jetë qëtë dhe me bejna jedejhi bi emrin vë lanahi, prej edemit me pengamberin, sallallahu aleyhi sallem, është që mëstë para prie me urdhër dhe ndalesë për para ti. Qyshë, vjen një qështje e re, një qështje e vjetër, një qështje mesatarë, që da dhe qoftë? Edhe ti duhet gjikim për atë qështje. A urdhër, ndalesë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot mos thuj diçka pa e vërt pejgamberin alaihi salatu wasalam. Çi vërtet pejgamberi alaihi salatu wasalam, thot ibn qayyim al-jawziy, në librin e tij al-A'lam al-Muwaqi'in, me i djeman e muslimanëve. Kur pas vdekjes pejgamberit alaihi salatu wasalam, çi vërtet pejgamberin, do të gjosh kush më veten pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka vdeka alaihi salatu wasalam, me i djeman e muslimanëve. Pas vdekjes pejgamberit, pejgamberi alaihi salatu wasalam pyetët duke e shfletuaj Librat e hadithit Librat, qëllet librat e hadithit E shikot për këtë qështje që ka thonë Bengamberi sallallahu aleyhi sallam Vala idhna, vala atësarrruf Hatta ja mura hua As nuk lëviz As nuk lëpje leje Nuk i thu dikujt ban ban Ja zban zban kjo as Mu ma më merë meja që ban ban ban e vlo Kësi mu abetet kota Jo vlo there is a itu vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam وينها و ياذن كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله شقاثان الله جل وعلا mos dilni perpara allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos dilni perpara allahut dhe pejgamberit wa hadha baqin ila yawm al qiyamah kjaeet me derin e ditën e gjykimit pastaj thot ka than muhajidi Ibn Gjabr radiallahu han La teftatu ala Rasulillahi s.a.s.m. Bishejin hatta ja qëdhijahu Hatta ja qëdhijahu Allahu ala Lisani Mosfol një diqka Për pengamberin s.a.s.m. Dheri se Allahu ta gjikon Atë qështje në gjuhën e ti Qysh Ti thu përshemul Musliman tësot e mori një mesele Edhe në përgjithsi A i besona ditët, i besona jetët Po vjen një mesele e re, se eftë e një të gjënë e thëtë, ma mërë menja së qështu të muhën kja, qështu së shkak të ma mërë menja, edhe thëtë, la teftetu, mështuji, ndashtabe, qështë e njefën e penga, qështë e njefën e penga, së shkak të shkak të shkak, të ua shpadje, mundët me të ardhë, urdi që ti nuk qonë menja, qështu ka thënë, Aliju, radhijallan, kush përëj neve, e kupton me, meshin, meshin, kush e kupton, Alij Ajo që ka një losë dhe për ligët është nërkomë. Nësa na e jabë mi mestë, mbi komë. Pra, me logikë duhet ajo që ka për langë, mi a hekë parë. Na e jabë me për mi, ati kusë është për langë e që. Se, është këshpallë, që shu ka thënë Zotit e Bareke, vë te alë, pas të i thotë, kalët dëhakë, la të këdu emrën du në Resulillahi sësëllëm, asë një qështë më sepreni, e mëse prejni, deri sa të këmësoj Usellem pas ka thonu ومن الادب معه الا ترفعوا الاصوات فوق صوته. Etajet me pejgamberin es mos mu ngrit zani mbi zonin e tij. A kjo es mesela tjetër ça ndoshta kishte pas thonë mos gjeru pak më shum mir po kohën azuni andaj e shkurtoim. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem sot nuk ishte në prezencën tonë. Në kohën kur ka qenë gjallë sahabët kanë qenë pas ndalur me ngrit zani, zanin mbi zonin e tij. Edhe zonin domthon tonin, volumin duhet me bazm poshtë se ai. Edhe ku të fash me bazm më poshtë se ai. Kjo atëherë ka thënë kur janë kon të takuar drejt për drejt. Po sot, dietar sot kanë thënë kur të lexohet hadithi i e pejgamberit sallallahu alajhi. Apo ka ndonjë mezlin që lexon hadithe. Duhet tonia zanit te ati i cili dëgjon hadithe më çen më i vogël se sa zoni ati i cili lexon hadithe. Pse valë me ngritë qëshën e adithit. Deri sa në këtë kapëtin, ka në thonë djetarët e adithit, se në sëndikush e ka zënë një adith. Ka thonë pengamberi sallallahu alaihi sallam edhe ka zënë një adith. Edhe dikush, thotë, lebe, lebe këtë qështje, ose banë me ftyra, me gjeste, të cilat gjeste të regojnë i njërim dhe përdosje, del nga feja zote gjellëvala. Pse valë nga se përdosë fjallën, aja gabos për përdosje të fialës, ajo për përdosje të njerëzit. Mir po kjo rrezikshmëri. Ose, hajde më vesh me hadith. Asnjë diçka tjetër? Ka njerëz që thon kështu. Asnjë diçka tjetër veç me hadith, ka thënë pejgamberi, ka thënë pejgambëti sallallahu alaihi wasallam. Kjo është për mos madhrimit pejgamberes alayhi salatu wassalam. Alla mos mendopse nuk je gjallë me pejgamberin alayhi salatu wassalam i hik dispozitave. Ande ka thonë, mos të ngritet zonat mbi zonat mizonat mizonën e tina, fa innahu sababun li hubut al-amal. Qase kjo është shkak për të ushkatruar veprat. Fe ma dhanu biraf alara. E çka mendon për ngritjen e mendimit? Që shka do të më qejmë, me ngrit zonin të prishë pun të puna. Kët punë çeki vot prishën. A para mendon me ngrit mendimin? Thuajt mënojon me si ai. Ja unë nuk e kam mendimin e pejgamberit e sasand. Çi ket mesela? Nuk e kam mendimin e ti, Allahu na ruaj. Nëse zonin me ngrit, shkon vepra paramendo me ngrit mendimin ata njeriu shkatrohet mot helaq pase ka thon wa nataejul afkar ala sunnatihi wama ja'abi atara zalika mujiban liqabul al a'mal warafu al aswat فوق sautih mujiban li hubutha thot se ngritja e zarit ndaj pejgamberit alayhi salatu sallam i shkatron veprat çka thon se njeriu zgjed mendime dhe konkludon mendime kondërtat me pejgamberin sallallahu së alajhi wasallam. A nuk ka është kjo më përpasore me tu prish veprat? A nuk ka është kjo më përpasore me tu prish veprat? N normal se prishën, i prishën njeriu të veprat dhe nuk gjen te Allahu te bareke وتعالى asisen. Dhe e fundit dhe me këtë e përfundojna, ka thënë Ibn Qayyim al-Jawziyyah: "Wa min al-adabi ma'ahu an la yaj'ala du'a'ahu ka-du'a'i ghayrihi." Ka thënë mostaboye thirin e tij sikur thirin e të tjerëve. Kta ka thënë Allahu xhallahu ala në Kur'an la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Ka than Allahu Jellal ual Azim, mos e trajtoni si thirrën e njërit mes juve. Po njëri i çetën që e bën i thirrje, mos e bani thirrjen e pejgamberit aleyhis salam, nejt. Fadin qaim al-juziyya dhe vje qolani al-mufessirin, nkat ayat kodim mendime te mufesirave. Ahadu huma annakum la tad'un bismihi kama yad'u ba'dukum ba'd. E para premendime te kty ajetit es kuptimi Jumë mësëthër në gjëtajnë Eymar Kësa ka për dhevi kanë thënë Oë Muhammed, ajekto Ka për dhevi Ka të oë Muhammed, ajekto Allah ka të të dhe u Mësëthër në kështër për në nga mërën Sallam, pa që ish? Ya Rasul Allah Ya Nabi Allah Aisha rrëdhë i Allah E ka bëshërët, bur Për nga mërën Sallam Kër nuk i ka thënë o Muhammed Në shpe? Anë në riyut kër e kër dhë kanë në apo hiç hiç mund me hiç diçka do se përdit e kia te përdit e kia te kur diç modhi ka thon ja rasul allah o i dërguari allah o i dërguari allah dhe sahabot e mbyj gjithmon nuk ka sahabe të mirë prej sahabe të mbyj paraç bedevive nomadeve do se ju ka ik si sa indi andaj allah ju jela ka ndalu që mu thirr me emër o filan o filan dhe Kuptimi ditë i këti ajetit, kanë thonë në disa djetarë, e nël ma'na latë që alu dua e hu lëkum bi menzilët i dua i ba'di kum ba'da, inë shë e gjabë, va inë shë e tarak. Kuptimi tjetër i ajetit, kanë thonë në disa komentatorë, është, mëse bani thyrjen e ti, si kur thyrja njënit kjuve, për që i mullë, ti e thyr di kanë, a i thotë, vi ma vonë. E kur thyrja për e në samë, nuk më nëshmë për e në samë, nuk më nëshmë p Allahu Gjellarit ka urdhrua me njëherë më përgjigjë. Ki ka dikuptime, i bënkaj me lëgjëzije thot, nuk përjashtohet që ajeti me ngërthitë të dikuptimet. Në e lusë me Allahu në Gjellarit, që Allahu të barek e vëtarat në ban e dheblime për ingamberin tonë. Sallallahu alaihi sallam. Elusim Allahun Jellal wala, çqallahu tebarake ve teala çqallahu të ngdhën shpirtat më edukat. Elusim Allahun tebarake ve teala çqallahu Jellalul tindërshëm nditona me sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Na ibn Allahu Jellal wala të mundshme më ndjek pejgamberin në çdo hap, në çdo të vogël, në çdo të madh. Elusim Allahun Jellal wala çqallahu tebarake ve teala, navojtë dashur sunetin e tij, traditën e tij, rrugën e tij, uximin e tij, gjithçka çka Allahu Jellal wala ka vëqur prej uximit të tij. Elusim Allahun tebarake ve teala çqallahu Jellal wala në stë اسم معتيم للقران مع معتيم للسونيت دع قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين